Озвучено Книжкова Хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 12. Через кілька хвилин, похитуючись, пікап доїжджає до кінця лісосмуги, де асфальт переходить у зарості бур'янів і високу траву. За кілька ярдів, обіпершись на підставки, вишукувались у ряд залишені мотоцикли грізної п'ятірки. Вендел, котрий сів на місце Фредді Сакнесама, Виходить і ступає кілька кроків уперед, сподіваючись, що жоден із смердючих ароматів сухого поту, немитого тіла і несвіжого пива, якими тхнуло від його попутників, не залишився на його одязі. Він чує, як позаду Фредді зістрибує вантажної платформи, а інші вилазять із салону і галасують удвічі більше, ніж потрібно. Венделу видно лише безбарвні і трухляві стіни «Смачно в Еда», що височіють серед густого мережива дикої моркви і тигрових лілій. До них доносяться тихі голоси. Один з них належить Шнобелю Сент-Піру. Вендел швидко перевіряє свій нікон, знімає накривку об'єктива, прокручує новий кадр на плівці, а тоді повільно тихими кроками ступає повз мотоцикли вздовж однієї стіни зруйнованої споруди. Невдовзі він дивиться вгору на переповнену дорогу і патрульну машину що слугує бар'єром. Трохи далі від машини, ближче до шосе, Денні Чеда і Пем Стівенс сперечаються з півдюжиною чоловіків і жінок, котрі хаотично залишили своє авто, як діти-іграшки. Так довго тривати не може, якщо Чеда і Стівенс уявили, що вони дамба, то дамба от-от розколиться. Чудові новини для Вендела. Чим більший безлад, тим більша свобода дій, щоб зробити сюжети ще яскравішим. Йому б хотілося пробурмотіти це в диктофон просто зараз. Недосвідченість підлеглих капітана Гілбертсона, очевидно, виявляється в марних спробах офіцерів Чеда і Стівенс повернути величезну кількість жителів, які прагнуть побачити на власні очі найсвіжіші факти божевілля рибака. Ох, і ще щось, і ще щось. Але цей журналіст зумів опинитися в центрі подій, маючи за честь смиренно служити вухами і очима своїх читачів. Венделу страшенно не хотілося би розгубити такі чудові слова, але він не може ризикувати його можуть почути. Він наближається до фасаду «Смачнов Еда». Смиренні вуха народу підслуховують на люб'язну розмову Шнобеля сент і Дейла Гілбертсона, які стоять перед будівлею. Смиренні очі народу бачать, як Джек Сойер ходить із порожньою поліетиленовою торбинкою, а на пальцях його правої руки висить кепка. Смиренний ніс народу відчуває страшний сморід, який гарантує наявність трупа, що розкладається в убогій маленькій споруді праворуч. Джек рухається трохи швидше, ніж зазвичай, хоча зрозуміло, що він іде до пікапа, чомусь постійно роззирається навколо. Що тут відбувається? Золотий хлопчик має дещо злодійкуватий вигляд. Він поводиться так, як грабіжник у магазині, коли ховає смаколики під пальто. «А золоті хлопці не повинні так поводитися». Вендел піднімає камеру і фокусує її на об'єкті. «Ось і ти, Джеку, давній товаришу. Давній приятелю, давній друже, ти принесеш мені чудовий прибуток. Глянь у камеру, а тепер покажи, що в тебе в руках». Вендел робить знімок і дивиться через об'єктив, як Джек підходить до свого авто. «Золотий хлопчик збирається сховати щось у бардачку», – думає Вендел, – і він не хоче, щоб хтось бачив, що він це робить. Дуже погано, дитинку, але тебе знімає прихована камера. Дуже погано і для смирених очей, і вух округу Френч. Тому що коли Джек Сойер підходить до авто, він не сідає в нього, а нахиляється і щось крутить у руках, показуючи нашому благородному журналістові лише чудовий вигляд його спини і нічого більше. Проте благородний журналіст усе одно робить фото, щоб доповнити послідовність наступних фотографій, на яких Джек Соєр повертається від пікапа з порожніми руками і вже йде спокійно. Він заховав свої брудні скарби, щоб ніхто їх не побачив, але що це були за скарби? Аж раптом у Вендела Гріна не наче блискавка влучила. Його скальп здригається, а хвилясте волосся ледь не стає дибки. Чудовий сюжет щойно став ще неймовірно чудовішим Диявольський убивця, понівечене мертве дитя і. Падіння героя. Соєр виходить із напівзруйнованої будівлі, тримаючи в руках поліетиленову торбинку і кепку з написом «Брюерс». Переконавшись, що його ніхто не бачить, ховається у вантажівці. Він знайшов ці речі смачно в Еда і викрав їх просто з-під носа свого друга та прихильника Дейла Гілбертсона. Золотий хлопчик забрав речові докази з місця злочину. У Вендела є докази на плівці. У Вендела є докази проти великого і могутнього Джека Соєра. Вендел збирається розгромити його вщент. Боже, о боже, Венделу хочеться танцювати, що він і робить. Він не в змозі стримувати себе від незграбного виконання джигі з прекрасним фотоапаратом у руках і недбалою посмішкою на обличчі. Він почувається так добре, так урочисто, що ледь не забуває про чотирьох ідіотів, які чекають на його сигнал. Аго, давай без сентиментів. Таблоїди супермаркетів прагнуть витончених гостросюжетних фотографій Ірми Френо, і Вандел Грін саме той, хто їм їх надасть. Вандел ступає ще крок у напрямку до передньої стіни напівзруйнованої будівлі і бачить те, що змушує його завмерти. Четверо байкерів пішли до краю зарослої дороги і, здається, допомагають Чеді та Стівенс завертати людей, котрі бажають подивитися на тіла. Тедді Ранкельман чув, що рибак скидав щонайменше шість, а можливо і вісім напівз'їдених дітей у цю халупу. Новини стають іще сенсаційнішими, коли фільтруються через спільноту. Отже, копи можуть розраховувати на додаткову допомогу, але Венделу хотілося б, щоб Шнобелі команда громили тут усе, а не допомагали впорядковувати. Він доходить до кінця будинку і визирає за рогу, щоб побачити все, що там відбувається. Щоб отримати те, чого він хоче, Вендел має дочекатися слушного моменту. Ще одна машина з поліційного відділку Френч Лендінге обережно просувається по міжтранспорту, що завис на 35-му, і рухається до авточеди, а тоді їде погойдуючись за бур'яниною кам'янистою дорогою перед старим магазином. Двоє молодих копів на ім'я Голдс і Нестлер, котрі працюють на півставки, неквапливо підходять до Дейла Гілбертсона – намагаючись не реагувати на сморід, нудота від якого збільшується з кожним кроком. Вендел бачить, що цим хлопцям важко приховувати розгублення і здивування, коли вони бачать, що їхній шеф люб'язно розмовляє зі Шнобелем Сент-Піром, якого вони, вірогідно, підозрюють у незліченних невідомих злочинах. Сільські хлопці – недоучки Вісконсинського університету Рівер-Фоллс. Вони ділять одну зарплатню на двох – і так намагаються досягти успіхів у роботі, стати співробітниками поліції, що схильні бачити речі в чорно-білих тонах. Благодушно всміхаючись, Дейл заспокоює їх і Шнобеля, який міг узяти їх по одному в руку і розбити їхні черепи, як на молодозварені яйці. Очевидно, у відповідь на розпорядження Дейла нові хлопці чвалом повертаються назад до шосе. Дорогою ці жалюгідні йолопи шанобливо кидають погляд на Джека Сойера. Джек підходить до Дейла, щоб поговорити. Шкода, що Дейл не знає, що його приятель приховує докази, га. А, можливо, розмірковує Вендел. Він із ним заодно. Одне, можна сказати, напевно, все стане зрозуміло, що й новісник публікує фотографії. Тим часом чувак у солом'яному капелюсі і сонячних окулярах просто стоїть, склавши руки на грудях, з безтурботним і упевненим виглядом, наче в нього все під контролем, Неначе він навіть не відчуває смороду. «Цей тип очевидно ключовий гравець», – думає Вендел. Він командує. «Золотий хлопчик і Дейл хочуть йому догодити, вони це показують мовою тіла. Відтінок поваги, пошани. Якщо вони щось і приховують, то роблять це для нього. Але чому? І хто він в біса такий?» Це чоловік середнього віку, йому приблизно 50, на покоління старший від Джека і Дейла. Він надто стильний, як для жителя маленького містечка, отже він із Медісона або Мілуокі. Він, вірогідно, не коп, але не схожий і на бізнесмена. Він самовпевнений, це ясно, як білий день. Тоді ще одна поліційна машина спускається від шосе 35 і під'їжджає до авто новачків. Золотий хлопчик і Дейл Гілбертсон підходять і вітаються з Бобі Дюлаком і ще одним товстуном – Дітом Джесперсоном. Але Піжон у Капелюсі навіть не дивиться в їхній бік. О, чудовий момент. Він стоїть зовсім сам, неначе генерал оглядає свої війська. Вендел спостерігає, як таємничий чоловік витягує сигарету, підпалює її та випускає білі клубки диму. Джек і Дейл проводжають новоприбулих до старого магазину, а цей орел і далі палить сигарету, гордовито відділившись від усього, що його оточує. Крізь трухляву стіну... Вендел чує, як дюлак і Джесперсон висловлюють незадоволення з приводу смороду. Тоді один із них, побачивши тіло, каже: Уах. Привіт, хлопці! каже дюлак. Невже це реально? Привіт, хлопці? Голоси допомагають венделу добре зорієнтуватися, де тіло у кінці кімнати під дальньою стіною. Перш ніж троє копів і соєр почовгують до виходу зі старого магазину, Вендел висовується, націлює камеру та фотографує таємничого чоловіка. На превеликий його жах, кіт у капелюсі моментально повертається в його напрямку і каже. «Хто мене сфотографував?» Вендел різко відхиляється назад, ховаючись за стіною, але усвідомлює, що цей тип його, очевидно, бачив. Його сонцезахисні окуляри просто дивилися на нього. У нього вуха, як у кажана. і Він почув звук фотоапарата. «Давай, виходь!» Вендел чує, як він каже, йому немає сенсу ховатися, я знаю, що ти там. Вендел бачить лише поліційне авто, що тягнеться за понтіаком, і з написом Просто скаже ні у хвості затору. Там, здається, ситуація доходить до пікової точки. Якщо Вендел не помиляється, то схоже на те, що котрийсь із байкерів витягує одного чоловіка з вікна гарненького зеленого олсе, саме час викликати підкріплення. Вендел знову прямує до передньої стіни будівлі та махає своєму загону. Деді Ранкельман волає «Ого-го!» Дудл сверещить, як кити з приходом теплих днів. Четверо його помічників пролітають повз нього, створюючи гамір, на який він навіть не міг сподіватися. Денні чада й Пем Стівенс уже і так ледь дають раду непроханим відвідувачам. Аж тут чують звук газуючих мотоциклів і думають, що саме грізної п'ятірки їм і бракувало для повного щастя. Озбутися Теді Ранкельмана і Фредді не сама було не так уже й важко. Але не минулої п'яти хвилин, як смуги в східному напрямку шосе 35 були переповнені людьми, які вважають, що мають повне право подивитися на звалені в напівзруйнованому смачно в Еда трупи. Вони відряджають один автомобіль, а на його місці з'являються два. Усі вимагають довгих пояснень, чому вони, як платники податків і зацікавлені громадяни, не можуть потрапити на місце злочину до того ж такого трагічного, такого болючого, такого, ну, такого цікавого. Більшість із них відмовляються вірити, що в руїнах лише тіло Ірми Френа. Троє людей поспіль звинувачують Денні в укриванні рибака. А хтось навіть назвав його «рибаковим щитом». Чорт, як не дивно, але більшість цих мисливців за трупами ледь не переконані, що поліція захищає рибака. Дехто, сперечаючись, перебирає пальцями чоткі. Одна дама махає розп'яттям просто перед його носом і каже, що його брудна душа пов'язана з пеклом. Щонайменше половина цих людей з камерами. Що за люди їдуть у суботу зранку пофотографувати мертвих дітей? Як розуміє Денні, вони думають, що абсолютно нормальні. А хто покидьок? Він. Немолодий чоловік, який приїхав сюди з дружиною з мейт Вей, каже... «Молодику, ви, мабуть, єдина людина у всьому окрузі. Хто не розуміє, що за історія твориться навколо нас? Ми з менш вважаємо, що маємо право на сувенір». «Сувенір?» Спітнілий, утомлений, ситий по горло Дейл втрачає самовладання. «Приятелю, я з тобою абсолютно згоден», – каже він. «Якби це залежало від мене, ви зі своєю любою дружиною. Обов'язково повезли б звідси у своєму багажнику закривавлену футболку чи хоча б відрізаний палець, а то й два». От я й кажу, наш шеф такий нерозсудливий. У немолодого подружжя віднімає мову, і вони шоковані їдуть додому. Наступний тип у черзі починає кричати, що іноденні нахиляється до вікна. Він має до стату такий вигляд, як Денні уявляє собі Джорджа Редбуна, але його голос різкіший і вищий. «Не думай, що я не бачу, що ти тут робиш, негіднику. Денні говорить люб'язно, оскільки намагається захистити місце злочину, а тип схожий на Джорджа Редбуна, який їде на старому синьому додж-караван без переднього бампера та правого бокового дзеркала, кричить «Я сиджу тут уже протягом 20 хвилин і спостерігаю, як ви з тією дамою займаєтесь бозначим. Сподіваюся, ви не будете здивовані, коли побачите тут виявлення самодіяльності». Це якраз той делікатний момент... Коли день чує очевидний гуркіт грізної п'ятірки, яка наближається до нього по шосе. Він іще не відійшов від того, що знайшов велосипед перед притулком для старих, а думка про сутичку зі Шнобелем Сент-Піром наповнює його мозок темним димом і з червоними іскрами. Він схиляє голову, дивиться просто в очі червонолицьому типу, схожому на Джорджа Редбуна, і говорить низьким тихим монотонним голосом. «Сер!» Якщо ви й надалі чинитимете в тому ж дусі, я закою вас у кайданки. Посаджу на заднє сидіння свого авто, де ви сидітимете, аж доки я не звільнюся. Тоді відвезу вас до відділку і там припишу вам усе, що тільки спаде мені на думку. Обіцяю. Тепер зробіть собі послугу і забирайтеся звідси. Чоловік роздявляє рота, а наче золота рибка. На його щокатому розпащеному обличчі з'являються бліді плями. Денні досі дивиться йому у вічі, готовий просто зараз надіти наручники і посадити на заднє сидіння авто, якщо той дасть для цього привід. Тип обмірковує вказаний вибір, обачність бере гору. Він потупляє очі, дає задній хід і ледь не врізається в міату, що стоїть позаду нього. «Очам своїм не вірю», – каже Пем, – «який дурень не втримав язика за зубами!» Як і Денні, вона бачить Шнобеля і його друзів, які з ревінням наближаються до них минаючи декілька зупинених авто. «Я не знаю, але я протаранив би йому пелицею в горло, а після нього я б знайшов Вендела Гріна. Тобі не треба далеко шукати, він сидить у тій, шостій машині». Пем показує на зневажливу посмішку Вендела. «О, Боже!» – каже Денні. «Я фактично радий бачити цього нещасного, жалюгідного хвалька. Тепер я точно зможу сказати йому, що про нього думаю». Усміхаючись, він нахиляється, щоб поговорити з підлітком за кермом Міати. Підліток їде, а Дені відправляє наступне авто, дивлячись на грізну п'ятірку, яка наближається дедалі ближче і ближче. Зараз, якщо ж буде дертись мені до обличчя, або дасть, бодай якийсь привід, я витягну револьвер, богом клянусь. «Перевірка документів, перевірка документів», – каже ПМ. «А мені начхати». Ну, продовжимо. каже вона, а також говорить, що коли він витягне револьвер, вона його підтримає. Навіть водії в черзі, які намагаються пробратися на місце злочину, на хвильку заспокоюються, щоб роздивитися шнобеля і його хлопців. Вони їдуть, волосся й бороди розвиваються, обличчя застиглі. Здається, вони вже готові влаштувати погром. Серце денні чеди починає битися швидше, тіло напружується. Але мотоциклісти грізної п'ятірки несуться мимо один за одним, навіть не повертаючи голови. Шнобель, Мишеня, Док, Сонні і Диктатор поїхали, залишили місце подій. Прокляття, каже Денні, не розуміючи, чи то він відчуває полегшення, чи то розчарування. Жах, який його різко охопив, коли вони розвернулися, від'їхавши на 30 ярдів, допомагає йому зрозуміти, що він відчував полегшення. «О, ні, будь ласка», каже Пам. В автомобілях, що зупинили, всі як один повертають голови, проводжаючи поглядом мотоцикли, які знову мчать мимо і повертають туди, звідки приїхали. Протягом кількох наступних секунд чути лише несамовите ревіння п'яти «Харлеїв Девідсон». Денні Чеда знімає форманий капелюх і витирає ним чоло. Пем Стівенс розправляє плечі і видихає. Тоді хтось починає сигналити. До нього приєднуються ще двоє. А тип із сивими довгими, як у моржавусами, у джинсовій сорочці показує щось схоже на три чверті поліційного значка в шкіряній обгорці і пояснює, що він кузен окружного судді і почесний член поліції Ларів'єр. Здебільшого це означає, що йому ніколи не виписують штраф за перевищення швидкості. І він ніколи не платить за стоянку. Вуса розтягується в широкій усмішці. «Офіцере, пропустіть мене і повертайтеся до своїх справ». Денні каже, що не пропускати його – це і є його обов'язок. Він змушений повторити це декілька разів, перш ніж у нього з'являється можливість узятись за наступну справу. Відіславши ще не одного незадоволеного громадянина, він дивиться, чи довго йому ще чекати, щоб у нього з'явилася можливість насварити Вендела Гріна. Репортер не повинен бути далі, ніж за два-три авто. Тільки-но Денні підводить голову – Знову гудять клаксони, а люди починають кричати на нього. «Пропусти нас, агов, друже, я плачу тобі зарплатню, не забув! Я хочу поговорити з Дейлом, я хочу поговорити з Дейлом!» Кілька чоловіків виходять із авто. Вони тицюють пальцями в бік Денні. Щось не репетують, але неможливо зрозуміти, що саме. Денні здається, що йому простромили розжарений прут через ліве око аж до мозку. Щось не так. Він не бачить потворного червоного автогріна. Куди біса воно поділось? Чорт, чорт, іще раз чорт, грін! Очевидно, вирішив під'їхати до еде ґрунтовою дорогою. Денні швидко оглядає поле. Сигнали і сердиті голоси в нього за спиною сягають небезпечного рівня. Ніде не видно ані побитої Тойоти, ані Вендела Гріна. Хіба можна в це повірити? Устомеля здався. За кілька хвилин автомобілі річають і Денні з Пем думають, що їхня робота майже закінчена. Усі чотири полоси шосе 35 вільні, як це зазвичай буває кожного суботнього ранку. Одна вантажівка спускається в напрямку до Централії. «Як, думаєш, нам їхати туди?» – запитує Пем, киваючи в бік зруйнованого магазину. «Можливо, ще зачекаємо кілька хвилин». Денні не палає бажанням потрапити в діапазон того смороду. Він залюбки залишився би тут, аж доки не приїдуть медичні експерти і автофургон для збирання доказів. Що людям там таке цікаве? Він би з радістю віддав дводенну зарплатню, щоб його позбавили необхідності дивитися на тіло Ірми Френо. Тоді Пем і він чують одночасно два різні звуки, і жоден їм не подобається. Перший – це свіжа хвиля транспорту, що мчить до них по шосе. Другий – гул мотоциклів з боку старого магазину. «Там що, є об'їзна дорога?» – з недовірою запитує він. Пем знизує плечима. «Схоже на те, але, очевидно, Дейлу доведеться самому розбиратися з громилами Шнобеля. У нас тут і так повний завал». Чорт забирай», – каже Денні. Близько тридцяти пікапів і легкових автомобілів збирається на початку полоси. Вони обоє бачать, що ці люди сердитіші і рішучіші за тих, що були раніше. З кількох останніх машин вийшли кілька чоловіків і жінок залишивши свій транспорт на узбіччі, прямують у бік офіцерів. Водії перших авто розмахують кулаками, навіть не спробувавши проїхати. Неймовірно! Жінка і двоє підлітків ідуть, піднявши вгору транспаранти із написом «Ми хочемо рибака!» Чоловік у старому бродному кадді висовує руку через вікно і показує власноруч виготовлений плакат. «Гілбертсон має піти!» Денні озирається через плече і бачить – що грізна п'ятірка, очевидно, знайшла об'їзну дорогу, оскільки четверо з них стоять просто перед входом до Веда як агенти секретної служби, а Шнобель Сент Пір щось завзято обговорює з шефом. Як здається, Денні вони схожі на глав двох держав, які намагаються домовитися про торговельні відносини. Це не має жодного сенсу взагалі. Денні повертається до авто ненормальних із написами. Жінок і чоловіків, що прямують до нього і Пем. Сімдесятиоднорічний гувер Далрімпел із сивою цапиною борідкою, випнувши груди, стає перед Пем і починає доводити свої права. не пам'ятає його ім'я, оскільки Далрімпел півроку тому ініціював бійку в барі-готелю «Нельсон». А тепер він тут, очевидно, щоб помститися. «Я не розмовлятиму з твоїм напарником!» – кричить він. «Я не слухатиму! Хай би, що він мені казав!» тому що його абсолютно не цікавлять права громадян нашої держави. Денні відправляє помаранчевий Субару, за кермом якого похмурий підліток у футболці із зображенням групи Black Sabbath, а тоді чорний корвет із дилерськими номерами Ларів'єр і неймовірно лихослівною жінкою. Звідки ці люди? Він не впізнає нікого, окрім Гувера Далрімпла. Денні гадає, що більшість цих людей живуть за містом. Він уже хоче йти допомагати Пем. Аж раптом відчуває чиюсь руку в себе на плечі. Оглянувшись, він бачить Дейла Гілбертсона, а поруч із ним Шнобеля сент -Піра. Четверо інших байкерів тиняються за кілька ярдів від них. Один із них, той, що має прізвисько мишеня, а сам як Скирта, дивиться на Дейла і усміхається. «Що ви робите?» – запитує Денні. «Заспокойся», – каже Дейл. Друзі містера Сент-Піра зголосилися допомогти нам у боротьбі із заворушеннями, і, думаю, ми маємо прийняти цю допомогу. Краєм ока Денні бачить близнюків Нірі, які вириваються вперед, і підводить руку, щоб зупинити їх. А їм що з того? Звичайна інформація, каже шеф. Гаразд, хлопці, до роботи. Друзі Шнобеля розділяються і підходять до натовпу. Начальник проходить поруч із Пем, котра спершу здивовано дивиться на нього, а тоді киває. Мишеня набирає злого виразу обличчя, підходить до Гувера Далрімпле і каже, «Владою наданою мені я наказую тобі, Гувере, забирайся до дітька звідси». Старий зник так швидко, що здалося, наче він просто розчинився в повітрі. Решта байкерів справляють такий самий ефект на інших розлючених любителів пам'ятних місць. Денні вважає, що достатньо одного лише суворого погляду чоловіків вагою в 300 фунтів, схожих на янголів пекла, які, здається, на грані самоконтролю і скаженої люті, щоб творити чудеса в приборканні бунтівного натовпу. Байкер, що стоїть недалеко від Денні, виганяє Флойда і Френка Нірі, просто здійнявши над ними руку, скручену в кулак. Тільки-но вони повертаються до свого авто, байкер усміхається до Денні та представляється як Білл Кайзер. Товаришу Шнобеля подобається контролювати натовп. Усмішка ледь не змінює його гнів. «А хто ці інші, хлопці?» – запитує Денні. Біл Кайзер рекомендує Дока і Сонні, які розсіюють натовп праворуч від Денні. «Хлопці, чому ви це робите?» Кайзер нахиляє голову на два дюйма від обличчя Денні. Він, мов, розлючений бик. Не лише його обличчя, а й усе тіло набуло кольору жару і люті. Дейл уже був готовий побачити, як той пускатиме пару зі своїх широких ніздрів. Одна зіниця менше від другої. Очі наливаються кров'ю. «Чому?» «Ми робимо це заради Емі. Хіба це не зрозуміло офіцери Чеда?» «Вибачте, лопотить Денні». Звичайно. Він сподівається, що Дейл зможе стримати цих монстрів. Спостерігаючи, як Білл Кайзер розгойдує старий мустанг з дурнуватою дитиною за кермом, яка не встигла вчасно дати задній хід, він неймовірно радий, що мотоциклісти прийшли сюди без важких тупих предметів. На тому місці, де раніше стояв «Мустанг», до Денні і Кайзера прямує поліційна машина. Щойно вона проїжджає крізь натовп, жінка в майці і штанах капрі товче по вікні з боку пасажира. Авто зупиняється біля Денні, з нього вистрибують полісмени, що працюють на півставки. Боб Голдс і Пол Неслер. Здивовано глянувши на Кайзера, запитують, чи їм із Пем потрібна допомога. «Підійди, поговори з шефом», – каже Денні, – хоча, мабуть, не варто було. Голдс і Неслер – хороші хлопці, але їм ще слід багато чого навчитися. Наприклад, дізнатися про субординацію. За півтори хвилини з'являються Бобі Дюлак і дід Джесперсон. Денні і Пем махають, щоб ті проїжджали. Тоді як байкери поруч із транспортом гиркають і б'ються з громадянами. З НАТОВ полинуть сердиті крики та звуки боротьби. Денні здається, що він тут уже не одну годину. Розштовхуючи людей в різнобіч, Сонні підходить до ПЕМ. Мишеня і док також пробираються крізь НАТОВ. Патьоки крові з носа Сонні тягнуться до бороди і стікають по ній біля кутиків рота. Кайзер крокує поруч із Денні. Коли НАТОВ починає скандувати «Чорта з два ми не підемо! Чорта з два ми не підемо!» і Неслер повертається, щоб допомагати. «Чорта з двами не підемо», – думає Денні, – «хіба це не нагадує В'єтнам?». Лише почувши приглушений звук поліційної сирени, Денні бачить, як мишеня розмахує кулаками серед натовпу і відправляє в нокаут трьох людей, до яких можуть дотягтись. Док кладе руки на відчинене вікно вже знайомого Олдсмобіля та запитує невеличкого лисуватого водія, що, на його думку, він зараз зробить. Док, оближ його, каже Денні. Але сирена знову верещить і заглушує його слова. Хоча невеличкий чоловік за кермом Олца і схожий на непоказного вчителя математики або дрібного чиновника, та він володіє рішучістю гладіатора. Це преподобний Ленс Ховдал, учитель недільної школи, яку Денні колись відвідував. Я думав, що, можливо, можу чимось допомогти, каже священник. Я тебе майже не чую через увесь цей шум, дозволь мені підійти до тебе, каже Док. Він просувається крізь вікно, тоді як знову лунає сирена, а з іншого боку під'їжджає авто. «Припини, док, стоп!» – кричить Денні, побачивши, що Браун і Блек повитягували шиї з вікон авто і спостерігають, як бородатий чоловік, тілом схожий на ведмедя Грізлі, тягне служителя лютеранської церкви крізь відчинене вікно. За ними стоїть іще один подарунок – Арнольд Грабовський. Навіжений угорець, котрий дивиться виряченими очима крізь злобове скло свого авто з написом «Просто скажи ні». Мов наляканий тим хаосом, що відбувається навколо. Дорога зараз схожа на зону бойових дій. Денні крокує серед галасливого натовпу, штовхає кількох людей на своєму шляху, прямуючи до Дока і свого колишнього вчителя недільної школи, який, здається, шокований, але не ушкоджений. ні Боже, мій, каже пастор!» «Я безумовно радий тебе бачити». Док дивиться на них обох. «Ви знайомі?» «Преподобний Ховдал, це док, каже Денні Доку, це преподобний Ховдал, пастор лютеранської церкви в Маунт Хеброн». «Святі угодники, каже док, і одразу ж починає пригладжувати шви і лацканий піджака невеличкого чоловічка, неначе хоче привести його у форму». «Вибачте, преподобний, сподіваюся, я не завдав вам великої шкоди». Державним копам і навіженому угорцю нарешті вдається пробратися крізь натовп. Шум стихає, залишається лише тихий гамір. Так чи інакше, друзі Дока затулили роти найгаласливішим членам опозиції. «На щастя, вікно ширше, ніж я!» «Скажіть, а можна я якось зайду поговорити з вами?» – каже Док. «Я останнім часом багато читав про перше століття християнства». Знаєте, Геза Вермеш, Джон Домінік Кроссен, Паула Фредріксен і таке інше. Хотілося би почути вашу думку. Хай би що хотів відповісти преподобний Ховдал, його заглушує раптовий вибух шуму з іншого кінця провулка. Звуки, що були схожі на крики божевільних, вселяли ще більший жах, ніж коли наближалася грізна п'ятірка. Що в дітька там могло статися?